السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء ومسلي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد ن نتوجه في الحلقه ال16 ketika cicila ya sira wa mtume sallallahu alaihi wasallam na katika hala kwa mwisho tulizungunuzia hijra ya kwanza ya waislamu ambayo kwamba masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walipopata ruhusa na mtume sallallahu alaihi wasallam kugura kwenda habashi baada ya na tukaelezea yale ya ujiri katika maeneo yale ya Habash na vipi makureishi wakatuma mabalozi wao wawili akiwemo Amru bin al kwenda kumshawishi mtawala wa Habash ambao ni Najash awarudishe waislamu kwao maka ili wapate kuadhibiti ili wapate kuwafitinisha ee, zaidi ikiwezekana warudi nyuma na misimamo yao ya Uislamu Tukaeleza namna msimamo wa Waislamu katika hali kama ile mbele ya Jahsh pasina kujali lolote walisimama na wakasema haki na mwisho mtawala ule na akamruhu akawaruhusu waislamu waishi pale na wakaishi mpaka mwaka wa saba baada ya mtume salla Allahu alayhi kugura mwaka wa saba baada ya kugura kwa mtume kwenda Madina vipo waliporudi waislamu wale au masahaba zake mtume salla Allahu alayhi kwenda katika daru lislamu na vyetukagusia kidogo wala lakujuzu muislamu kufanya hijra haswa katika hali ambayo ulimwengu ni darul kufru kama vile leo leo ulimwengu mzima ni darul kufru kwa hivyo muislamu aweza kugura kwenda maeneo yoyote bila sababu yoyote bila sababu maalum kufuku na katika hali ambapo itakapokuepo darul ndiyo ndio huangaliwa asili kila muislamu azma yake ni kuishi chini ya sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala chini ya kivuli ya dola ya Uislamu ambayo itadhibisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kamili kuna hali ambayo kwamba humlazimu muislamu kugura kutoka darul kufru kwenda katika darul islam haswa katika hali ambayo kwamba hawezi kutekeleza uislamu wake katika hali ambayo kwamba aweza kutekeleza Uislamu wake na anakuwa ni e, dai katika eneo lile kulingania Uislamu inakuwa ni sunna kubakia pale na katika hali nyingine anawajibika kubakia pale kamwe ikiwa ni mtu ana nafasi ambayo kwamba aweza kufanya dawa Eneo PO kuliunganisha NA DARUL ISLAM ANAOEZO HOO BASI na NI FARADHI KUBAKIA PALE KATIKA HALI KAMA YA LEO AMBAO ULIMUGU MZIMA KIHAGIKA NI DARUL KUFU JIWA KWAMBA KUNA NCHI ZA KIISLAMU LAKINI SI DARUL ISLAM TUKISEMA DARUL ISLAM NI NCHI AMBAO KWAMBA UISLAMU sheria ZAKE mia filmia NA AMANI SECURITY YA ENOLILE limeshikwa NA WAISLAMU NDANI NA NJE na leo hakuna nchi yoyote tuweza kuisifu kuwa ni imetabikisha sheria za Allah Subhanahu taala 100% hata yoni suudia pia haijatekeleza sheria kikamilifu inayofaswa kiislamu kwa hiyo katika hali kama hii mtu kugura kwenda kokote ni sawa lakini inawajibika kwa yule ambaye kwamba pia anatenzwa nguvu eneo aliyo, alio hawezi kutekeleza uislamu wake Inawajibika kugura wao tumetaja baadhi ya, ya mambo kama Katika darasa ya leo tutazungumzia swala la kutetea haki katika Darulufu. Kama niloanzulia kusema leo ulimwengu nzima hakuna eneo tuweza kusema ni Darulislamu wala inatimiza sharuti kwa ni Darulislamu. Sio Saudi sio Iran, sio pakistani, sio Sudan, sio kokote Hazitimizi sharuti kwa ni Daru kwa maana kwamba hawazitabikishi sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% katika nizamu zao za kimaisha na za kiutawala si upande wa kisiasa, si upande wa kiuchumi si upande wa kielimu si upande wa siasa ya, ya, ya, ya kigeni baina nchi na, na nchi hakuna nchi nao ila wanatekeleza baadhi za hukumu za Kiislamu na kuwacha baadhi za hukumu Kwa hivyo leo tuko katika daru lkufru popote ulipo kuna daru lkufru maeneo ambayo waislamu wako wengi na kuna maeneo ambayo waislamu si wengi kama hapo lakini popote ambapo hukutabikishi sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu itabakia kuna ni lkufru hata kama waislamu ni wengi na maeneo ikiwa sheria imetabikishwa kikamilifu ya Uislamu na nguvu za ndani na za nje usalama wa ndani na nje umeshikwa na waislamu hata kama wakazi wa pale wengi si waislamu itaitwa ni darul islam hivi ndivyo walizozungumza mafukaha kuhusu sala la darul islam na darul kufa sasa ikiwa tuishi katika hali gani hizi ulimwengu leo ni daru mukufu jeu tuna haki gani ya kujitetea au kutetea haki zetu na sababu nasema hivi nimechagua mada hii katikati ya msururu wa silsila ya tare bwana mtume صلى الله عليه وسلم kutokana na ile hijira ya kwanza ya maswahaba kugura kutoka makkah kwenda madina kwa sababu hutukuliwa ya kwamba mtume صلى الله عليه وسلم aliwaruhusu waislamu kutoka makkah kwenda habash na wakaishi hata siku ambazo kwamba tayari daru islam inashasimama kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم alibura kutoka Makkah kwenda Madina, alibura na akasimamisha serikali ya kwanza ya Kiislamu na akatabikisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika hali hiyo vipi kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akawawacha maswahaba zake kuendelea kuishi Habash mpaka mwaka wa saba Ndipo walipo eh ee, rudima sahaba wa mtume sallam kwenda Madina kwa hivyo walitoka darun kufru kwenda darun islam kwa nini waliacha ee, muda huo tukasema zile sababu za hijra ambazo zinajuzishwa muislamu kubaki katika darun kufru ilhali darul islam ipo moja ni hiyo kwamba ikiwa hawatenzi nguvu katika Masala yao ya wa kidini na wana nafasi ya kufanya Eh, da'wa na kujenga na, na na na kukuza Uislamu katika maeneo kama yali basi inakuwa ni eh, inajuzu kisheria na ni sunna wao kubaki pale kuendeleza da'wa ya Uislamu katika maeneo kama hayo na si wale li tu waliowachua kuishi katika daru Kufu hata sahaba mmoja akiitwa Nuaim ibnu al-Nuham alibakia maka wakati ambapo Waislamu wamegura kutoka maka kwenda Madina. Bwana huyu atokamana na kabila la Banu Adi. Ambapo alipotaka kugura kwenda zake Madina, wakamzuia. Hawakumzuia kwa vibaya kama wengine. Wakamzuia kwa njia nzuri wakamwambia kwamba ukiondoka tutapata hasara. Huyu bana Nuaim alikuwa ni mkarimu akisimamia mayatima katika kabila lake la Banu Adi. Kwa hiyo akamzuia akamwambia ukiondoka hapa sisi tutapata athara tutakosa so, mtu nani atawaangalia mayatima hawa? Mtume swalla amkampa ruhusa bakie maka akabakia maka kwa miaka kadhaa kisha ndio akabura kuenda zake Madina. Na Mtume swalla akamwambia kwamba hakika watu wako ni bora kuliko watu wangu mimi watu wangu walinifukuza walinitoa mji na il hali upenda mji ule na walitaka kuniua kama lakini watu wako walokuhifadhi na wakakuzuia usigure kwa sababu wali muahidi kwamba ukibakia maka tutakuhifadhi na utaendelea na dini yako na ibada zako, Hakuna mtu yoyote kuingilia Sisi tutasimama na wewe. Kwa hivyo akabakia kule mtu sana akasema kabila lake limfimfukuza in kabila la nu'aim lilimuahidi litamhifadhi na likamzuia sigure Akabakia siku za kubakia wa kagura kuelekea maka sasa tukio hili la hijra ya maswahaba kwenda habash na kubakia miaka baada ya kusimama serikali ya Kiislamu ikawa ndio sababu ya watu leo kuitumia kama ni dalili ya kwa basi sisi kuishi katika daru kuufu na kushiriki katika daru kuufu wakishindwa kutafautisha swala la kuishi katika daru lukufu na kushiriki katika nidhamu za dikafiri ni mambo mawili tofauti swala la kuishi katika darul kufru kama alivyosema leo mzima ni darul popote utakapokwenda ni daru kufru tunachokatazwa ni kulidia kuishi katika nidhamu ambayo iliyo poleo ambayo ni ya kikafiri. ya demokrasia lazima kwa kila muislamu atumia juhudi zake, nguvu zake, uwezo wake kuleta mabadiliko, kusimamisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kusimamisha serikali haj... ya Kiislamu. Na manhaj ya kuleta ndio hitoeizungumza Sera bwana Mtume swalla salam kwa sababu wa kwanza aliosimamisha serikali ya Kiislamu. Zile zote. Kule kuishi katika nidhamu hii ni garanti kwamba haki zetu kama waislamu kama wanaadamu kwa jumla zitanyimwa bila shaka kama tunavyoona leo ulimwengu umeingia katika michafuko mauaji kutokuwa na usalama uchafu wakitabia na mwenendo na mambo kama haya natija ama Mambu haya yote asili yotokana na kwamba leo uislamu haujatabitishwa nidhamu au mfumo uliotabitishwa leo ni mfumo wa kikafiri ambao hukumu zake ni hukumu ambazo zinakwenda kinyume na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala ndio machafu haya hivyo tutarajie ya kwamba haki za waislamu na haki za wanadamu kwa jumla هذو تكليزوا في لينوا في الله سبحانه وتعالى كما ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون يوتى سيحكم ويا ليوتى لترمش الله سبحانه وتعالى بس هو ظالم اتظلم اتطبقون حق na video tunavyoona ulimwlimu na mfumo ule ni mfumo wa kibinadamu unaoendeshwa na wanadamu na kutungwa na wanadamu ambao wanadhulumu wanadamu wao. ila wachache ndiyo wenye kumfafaika na mfumo kama huu tena wachache sana wanaonufaika kisiasa na wanaonufaika kiuchumi, kiilimu, ki matibabu walobakia wako katika hali tahabani Hawana na haki katika haya sasa katika hali kama hizi ndio katika baadhi ya mashehi wakafutu masala ambayo wa mambo mengine nakwenda kinyume na Uislamu wakajuzisha katika hali kama hino maadamu tuko katika nchi ambazo si za Kiislamu au hakuna gharoli Islam au hakuna sheria za Allah subhanahu wa ta'ala basi Hatunabudi ili kuzitafuta haki zetu au kujilinda kwamba tusidhulumiwe ni lazima tushiriki katika nidhamu na mifumo kama hii hatuna budi kama yanavyosema wenyewe hatuna budi kwamba lazima tushiriki katika mifumo kama hii tupeleke wa bunge na mfano kama hayo ambao wanakoenda kumtunga sheria za mwenye kutunga sheria ambazo zinazidi sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je? Tutazipata vipi haki kama hizi mfumu kama katika mfumo kama huu, katika miji ambayo labda Waislamu niwachati, hata katika miji ambayo Waislamu ni wengi. Tutazipata vipi haki zetu na tutazikimbilia vipi na kuzitafuta kwa njia gani? Sababu kuna wale ambao wanausema upande mmoja tujiyayushe na tuikubali mfumo uliokuona na tuwe kama wasio kuwa Makafiri ambao wakiubeba mfumo rasmi maalim mahali pao na kuna wale ambao wako mrengo wa pili wasema katika mfumo huo kafiri kutafuta haki ni kutumia nguvu wilitoharibifu kama mkutu. Umeza watu kama nikuwa kuna wengine wanaosema mambo kama haya. Kihakika wote hawako sawa. Amna wale ambao wanaosema tutumie mabavu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi Makkah, ametumilizwa na Uislamu na yuko Makkah alenga kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, basi na Lakini katika maisha yake haya ya miaka 13 ndani ya maka kama kiongozi wa harakati yake kama mtume wa Mwenyezi Mungu najua mateso aliyopata ye mwenyewe kama tulivyotaja ye mwenyewe kutaka kuuliwa. bal zake baadhi yao kuuliwa na kuteswa na kufanywa mazila kila aina hata siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaamrisha na zake kuiiwa mkono abadani na sikisingizwe kwamba sijuu ni madhaifu au nini tumetaja hijra ya kwenda habash walio toka habash takriban watu 100 masahaba 100 hao si wachache na mwaka wa sita dawa intoka kutoka mwaka wa tatu mwaka wa sita tayari kuna watu 100 wan maka makkah kwenda habashi wamebakia ngapi na mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka wamebakia wengi na wakabakia wakanusuru mtume sallallahu alaihi wasallam wakamsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam katika dawa yake na alikuwa kuna watu wenye nguvu wenye manafaa kina saidna hamza umar abubakar na wengineo ambao angetaka mtume sallallahu wapambaye na mshtama wa kikureshi basi mshtama wa kikureshi wasinge lakini ilikuwa si amri kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala wakabakia kuendeleza dawa yao kujenga fikra katika mshtama wa maka kujaribu kuleta mageuzi ya kifikra watu wa ya ukafiri na wa utake uislamu na watu wenyewe wa maka wamtake Mtume swalla allah alayhi wasallam kuwa ni kiongozi wao ambaye atakayewatabikisha sheria za Allah subhana wa taala hakufauni lakini alidumu miaka kumi na 13 katika kazi hiyo kwa hivyo kwa wale wanaosema utumie nguvu katika daru al-kufur Mtume swalla allah alayhi wasallam nguvu katika daru al-kufur hino ni dalili ya kwamba katika hali kama hizi njia sio kutumia nguvu wala mabavu na wala si kwa sababu ya uoga ni kwa sababu ukifanya hivyo unakwenda kinyume na manhaj ya Mtume sallallahu alayhi wasallam upande wa pili nao ni wale ambao kwamba wasema hatunabudhi budhi maadamu hapa au katika hali kama hizi ni lazima tuungane na jamii tufuate mfumo ule watu wakienda hivi tuende wasiokiruhi huku turudi ili tukituma watu wakilishi siju tukimweka nani tukimfanya nini mwisho tutafaulu kutetea haki zetu mwisho hata tukitaka simamisha serikali ya Kiislamu basi itawezekana ambapo pia ni nikwenda kinyume na manhaji ya mtume sallallahu alayhi ambapo tushataja nyuma tushataja an-nadhr haritha alimfuata mtume sallallahu alayhi wasallam akam akajaribu kumvutia na kumhonga mtume sallallahu alayhi wasallam bal akamwambia ukitaka ufalme tutakufanya wewe ufalme mahali ambapo hakuna asili ufalme Hijaz ilikuwa hakuna ufalme Mwenye Najdi hakuna ufalme lakini wakasema ikiwa taka ufalme tutakupa ufalme Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa haisimami Uislamu ila kwa njia ya Uislamu sio kupitia njia zingine au kujiyayusha katika ukafiri kisha ndio usimamisho Uislamu vile vile sababu tukasema kuteremka suratul kafirun wakamwambia Makuraishi kwa nini tusiabudu, mwaka mmoja kwa kwa kufuata dini yako na mwaka mwingine utafuata dini yetu kisha tutaangalia. Kwa nini Mtume mm, sallallahu alaihi wasallam ni fursa hii. Huu mwaka wa kwanza ambapo tutafuata Uislamu yatosha kuja kuasimamishia Uislamu baadaye. ika sura nzima wao wana dini yao na sisi tuna dini yetu vinawi Haki katika darul kufru kama ilivyo katika darul islam kwa kila muislamu ana haki ya kuitetea ila katika darul kufru kuna utafauti kwa sababu sheria zinazothibitishwa sio sheria za kiislamu kwa yule ambaye anatafuta haki au anajaribu kuzuia dhulma kumfikia katika mazingira haya katika mfumo ambao sio Uislamu kama mfumo wa kiraslimali huangaliwa kwa kisheria kwanza haki ile inatambuliwa kisheria au dhulma ile inatambuliwa kisheria kuwa ni dhulma au sheria haijatambua kwamba hilo ni haki na ukipeleleza huingia sehemu tatu kuna haki ambazo kwamba sheria ya Allah subhana wa ta'ala inatambua na kanuni za nchi vile vile inatambua Kama vile kwa mfano sisi kuswali au kujenga misikiti au kujenga madaris na mfano wake Hiyo ni haki ya Muislamu ambao Uislamu unatambua sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala unatambua kwamba ni haki ya Muislamu kutekeleza ibada zake kwa mujibu ya maamrisho na makatazo yake Allah subhana wa Ta'ala na kwa mujibu wa kanuni hizi kama hapa kwetu na ulimwengu kwa jumla utaambiwa pia una haki ya kuabudu katika hiyo haki ya kuabudu unaruhusiwa kujenga majumba au majengo ya kuabudu na mfano wake kwa hivyo haki hino sheria za Allah subhanahu wa ta'ala zinatambua na kanuni inatambua kuna haki nyingine ya pili sheria za Allah subhana wa Ta'ala inazitambua lakini kanuni ya nchi haitambui kama kwa mfano mzinifu kupigwa mboko au kupigwa mawe ikiwa ni muhsin sheria imetambua swala hili ni sehemu ya hukumu ambazo zinawajibisha jamii na mujtamaa katika serikali ya islam katika kuhifadhi suluki na tabia ya watu wanaouishi chini ya sheria za allah subhanahu wa ta'ala kama vile mwivu kukatwa mkono kama vile haki ya kudhabikishiwa sheria za allah subhanahu wa ta'ala lakini haki hizi kwa jumla katika mfumo kama huu na nidhamu kama hizi hazitambui kuwa ni haki. Hairuhusiwi hapa kwetu na kwingineko maeneo mingi Kwamba mzinifu ambaye hajaoa kupigwa mboko, alooa au kuolewa kupigwa mawe mpaka kufa, hairuhusiwi kwa mujibu wa Katiba kama hizi. Utambuo umekwenda kinyume na haki za kibinadamu. Lakini sheria inaitambua ni haki ya Muislamu na jamii ya Islamu kutekeleza haddi kama ile. Kama vile kukata mwizi mkono, kama vile kutabikishiwa sheria za Allah subhana wa Ta'ala kikamilifu. Si Tatu ni haki ambazo kwamba sheria za Allah subhana wa Ta'ala hazitambui lakini kwa mujibu wa kanuni labda na katiba za nchi ya hapa na maeneo kama haya inatambua kwa mfano haki ya kuwepo mashoga na maliwati kwa jumla kwa mujibu ya katiba hizi tambua na haki zao hiyo kwamba katiba hii lipopitishwa Ukana media dala mikubwa ya swala hili. Je, ha, watapewa haki zao, hawapewi wa haki zao. Kwa wale ambao walikuwa wakijitetea katiba hii wakasema haikutajwa swala la uliwati kwamba watapewa haki zao. Mbona leo unaona na haki zao? Jaribu kumgusa mtu anayekwenda mwenendo wa kiuli watu uone kama ufungo. Wanafanya ma maandamano yao. Wanaeneza uchafu wao sensitization wanafundishwa sijui nini hawa hawana haki kwa mujibu wa katiba hino watu hawa na haki kwa mujibu wa Uislamu watu hawa hawana haki hiyo hakuna haki ya kueneza uchafu uzinifu uliovu bali Allah subhanahu wa ta'ala ameweka adhabu kwa watu kama hawa kwa hivyo hizi ni baadhi za haki ambazo azizambulikani kisheria kama vile kupiga kura kumchagua mbunge atakayekwenda bungeni kutunga kanuni kinyume na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa mifumo hii ni haki yako wewe kumchagua unayemtaka kiislamu kisheria huna haki hiyo huna haki kumpeleka mtu kwenda kutunga sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kusema inal hukmu illa lillah hukumu ni zake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake hakuna mtu mwingine yote ana haki ya kukaa na wenzake kukaa na kutunga sheria ambazo zitawaongoza watu katika maisha yao huko ni kuji sifa ya kwamba wewe ni ash-shari' mtungaji sheria ambao hili ni sifa yake Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake Kwa hivyo kwa mujibu ya mifumo hino hutambulikana ni haki yako kuchagua mtu kumthilika kule kakule. Lakini kisheria haki hino haitambulikani bali huna haki Sasa katika kuzitafautisha ndiyo tutaweza kujua haki zetu zitatetea vipi katika mifumo kama hino katika daru kufru utatetea vipi haki zako kwanza haki ile ya kwanza ambayo kwamba sheria za Allah subhanahu wa ta'ala zinatambua kuwa ni haki yako na kanuni za nchi zinatambua ni haki yako basi hino moja kwa moja unapopokwanywa haki kama hizo au unapodhulumiwa una haki ya kutafuta haki kama ile kujitetea kumtafuta mtetezi kutetea yote ya yajuzi kiislamu kwa sharti ya kwamba utetezi ule upo ndani ya mipaka ya kisheria kwa maana kwamba hata kama ni haki yako kisheria na inatambulikana katika mifumo kama hino uhafali kufanya haramu kutetea haki kama ile kama kwa mfano uhonge, useme uongo kuonga kiislamu ni haramu useme urongo kiislamu ni haramu useme kwamba natetea haki yangu ndiyo ni haki yako utaitafuta kwa njia ambayo sheria imekujuzisha kujitafuta hata ikibidi kwenda katika mahakama ambazo zinatabikishwa hukumu ambazo si za Kiislamu lakini maadamu unazitafuta kwa njia ambazo zi, sheria imeruhusu na, ku, na kujuzisha basi wasifu zitafuta imma ujitetee nafsi yako au utafute mwenye kukutetea kama ni wakili kwa maana kwamba inajuhushishwa muislamu kuwa ni wakili katika mifumo mama hili lakini narudia tena sio kwa njia ambazo ni za haramu uende katika mahakama ukaonge au utee shahidi wa uongo kwa sababu tu haki ile ni haki yako hayu katika uislamu Itafute kwa njia ambayo ni halali ikiwa utapata alan Wasalam ikiwa hukupata basi shukuru lakini hairuhusiwi kwa njia za haramu utafute hakika maile na vile vile mawakili ambao ni waislamu hawafai kuchukua kesi ambazo kwamba hairuhusiwi kiislamu kusitetea kwanza Naikie harusi ya, ya Kiislamu kutetea basi utetee kwa mipaka ya Kiislamu. Kwa maana na kwamba usifanye kitu cha haramu. mbali na kusema urogo na kuhonga, kusifu kanuni za kitawhidi au kuzifananisha na sheria za Allah subhana wa Ta'ala au kuzifanya bora kamwe kuliko sheria za Allah subhana wa Ta'ala. Hiyo haijuzu. Ili mradi basi tu utafuta haki ufanye unavyoona ni sawa la nenda ukatafute haki zile zinavofasu na tukataja nyuma ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa maka, alitetea haki ya baadhi ya wajonge ambao wa kwamba wengine si waislamu kama kama yule bwana ambaye kwamba akamdhalimu na Abu Jahal mali yake alichukua na hakumlipa mwisho akamwambia nenda unataka ku kwenda Yule wana akawafuata baadhi ya viongozi ya ya mkaka tika wa kikureshi walikuwa mkua katika mikao yao karibu na kaba. Wakawa akawaeleza kwamba Bujahan tukua mali yangu biashara yangu na anakataa sasa kujilipa. Nisaidieni. Wakamwambia kwa stizai na kejeli mtafute Muhammad huyu ndio utakayestafutia haki yako. Wakidhania kwamba wakijua kwamba Mtume sallallahu Hapatani na Abu Jahal au Abu Jahal hapatani na Mtume Kiakili. Na ndio adui namba moja wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha vipi ende Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu atapewa. Seye kwama kumfanyia ile sijda na kejeli. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofuatwa na bwana huyu akatoka naye kwenda mpaka kwa Abu Jahal. Akagonga mlango. Alipofungua Abu Jahal akamwambia weo mtu kwa mali ya huyu bwana yarudishi basi Abu sura zake zikaingia hofu zikabadilika kwa hofu akaingia ndani na kumhurubishia mali yake kamili ule bwana habari zilipowafikia viongozi wa kiburishi vipi tena mbona yangu waje sisi kwako wewe ndo mwanzo akamwambia mungeleaona yale nimeaona mimi sige sema hai. asema nyuma yake Mtume صلى الله عليه kichwa changamia tena ule wa kiume mkubwa alotoa meno yuko tayari kumngata Abu Jahal Ala kuli hal Mtume صلى الله haki ya mtu ambaye hata si kwenda kumrudishia mali yake Kwa hivyo jambo hili linajuzu kisheria kutafuta haki yake maadamu ni haki ambayo kwamba inatambulikana kisheria Bini hizi ni haki ambazo kwamba sheria ya Uislamu inazitambua lakini kwa mujibu ya kanuni tunazoishi leo hizi mifumo ambayo za Kiislamu na zao za kitoahutu hawazitambui kwa mfano tukasaje mzinifu kupigwa mboko au kupigwa mawe mwizi kupata mkono waislamu kudhibitishwe sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na hizi hazitambuliwi katika mifumo hiyo je tutazitetea vipi hakika kuzitetea haki kama hizi ni wazi ya kwamba hazitokubaliwa katika mifumo kama hiyo zile chache ambazo wanatudanganya nazo na kutupamba nazo hizo za ibada na baadhi za hukumu kuhukumiana na watu kuozana na mirathi na kuna wake hizo wenyewe wa akizipatia nafasi pia watazukubali kwa hivyo hakika kuzipata hizi ni kufanya kazi kuleta mabadiliko kulenga kusimamisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala amazo kwa njia kusimamisha serikali ya Islamo ambao serikali ile ndiyo itatabikisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu kwa hivyo kupata haki hizi zapi na kupata kutawalishi wa Uislamu kwa ukamilifu wake kwa ukamilifu wake haiwezekani ila tulete mageuzi tulete mabadiliko pale ambapo panastahiki kusimamishwa sheria za Allah subhana wa Ta'ala au pale ambapo panastahiki kuanzishwa serikali ya Kiislamu katika maeneo ambapo Waislamu ni wengi na nguvu ziko kwao basi pale kufanyiwe kazi kuletwe serikali ya Kiislamu ya khilafa na kumchagua kiongozi ambaye kwamba atatabikisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu hapo ndio itakuwa tumesimamisha darul islam na hapo ndio zitathibitishwa sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% na hapo ndio waislamu watagura kuelekea maeneo kama yale ila kama tulivyotaja katika hali tofauti tafaut tofauti inajuzu kubakia maeneo uliopo ikiwa una nafasi ya kufanya dawa na una nafasi ya kufanya uh, kutekeleza Uislamu wako na una nafasi hata ya kushawishi uh, sehemu ya serikali ya Kiislamu basi inabidi no, ubakie maeneo kama yale Lakini katika hali nyingine zote itabidhi ugure kama walivyogura maswahaba kuelekea Madina Hiyo ndiyo njia pekee yake kihakika tutaweza kuleta mabadiliko hayo na kusomisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala njia nyingine zozote ambazo zishatumiwa zi na baadhi za vikundi na harakati katika mchi zake islamu ambao 98% wa islamu wakaingia katika mabunge si Fis, Algeria si ikhwani Masri na koeni yetu hawakuweza kusimamisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kutumia hufumbo ulioko sasa wa kiraslimali ina miaka fulani hati watu wachaguane wale wanaowapenda watabikishe kile kinacho pendwa na jamii mbona wakusimamisha uislamu tukoona mapenduzi sis hawakupea fursa hiyo na mursi akaondoliwa kama yule yuko jela kwa hivyo. haki hizi katika eneo pili hatupati katika mifumo hii lakini ni haki katika Uislamu hatuwezi kuzipata kikamilifu ila kusimamishwa sheria shir za Allah Subhanahu wa Ta'ala kusimamishwa serikali ya Kiislamu haki ya tatu ambayo ndio haki hizi twasema Uislamu hazitambui sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala hazitambui kuwa ni haki kwetu tusisi lakini katika mfumo huu unatambulikana kuwa ni haki haki ya mtu kufanya anavyotaka yeye mwili wake kufanya anavyotaka yeye kutembea uchi kufuata matendo ya uliwapi uzinifu na mfano kama huu ambao utambua huyu mtu ana haki zake katika mfumo wa kiserikali mfumo umejengwa juu ya haki nne wanazosema wenyewe haki ya dini au haki ya imani kwa maana kwamba mtu anaweza kuchagua dini anayotaka na si tu bali kubadilisha kama mtu anavyobadilisha nguo asubuhi kwa nguo hizi usiku kubadilisha haki ya kutezea sherehe hakika dini wala si haki ya, ya, ya imani kwa maana kwamba asubuhi unamkia na imani ya Uislamu usiku na na imani ya Kikristo kesho utoana mkia Yahudi hiyo ndo haki ya kwanza ya imani haki ya umilikaji. Komana, wa kwa maana mtu ana haki ya kumiliki kitu chochote asili ni kitu chochote ila katika baadhi ya mambo utakwambia haya yafai kama kumiliki labda eh mada kulevya na mambo kama lakini unaweza kumiliki kitu chochote hata kile ambacho kwamba Uislamu haitambui ulevi tembo unazo njia za kukumiliki basi miliki na sitokumiliki utafarufu kwa njia unaotaka wewe maadamu ni mali yako tumia unavyotaka tumia kwa njia za halali za haramu mfanya hivi honga eleza ufisadi kwa kutumia pesa zako fanya hivi na pesa zako vile vile uhuru wa maoni ambao uhuru utashauona uchafu wake watu wanamtukana mtume sallallahu alaihi wasallam watu wanautukana uislamu na ukikemea waambiwa ana uhuru wake kama wale ambao wanamchora mtume sallam katika magazini zao na uchafu wanaueneza wakiambiwa ni uhuru wake lakini wewe simama useme mimi nataka sheria za Allah subhanahu ta'ala utawale hapa uhuru wako utapomea hapo hapa utakiwa ndani usambiwe wewe washajiisha fujo lakini kutokana mtume sallam si jambo baya ni uhuru wake mtu na le machafu tunaona watu wakieneza katika maandishi yao katika kuzungumza kwao na mfano wao. haya mnayona katika internet mambo ya pornography nani huu ni uhuru wa kujieleza mtu anajieleza machafu yale kisha vipi Wastaajabu ile uchafu uliyoenea katika jamii kisha wasimame watu waseme tutataka kuondoa machafu uzinifu tabia mbaya na mfano wake il hali mfumo huu ndio unaotoa fursa hizo machafu yanaandikwa katika maandishi katika picha katika nini ni uhuru wake tuambie mtu wa maoni mwisho ni uhuru kibinafsi Uhuru wa kibinafsi, moja katika uhuru mwovu sawa na ule wa matamshi. ni uhuru wa mtu kutembea uchi kujigeuza jinsi yake mume akageuka kuwa ni mke mke akageuka kuwa ni mume nini mwili wake ule ana haki ya kufanya anavyotaka mwanamume akavanguuza kike mwanamke akavanguuza kiume wakatembea uchi mabarabarani kufanya tendo la ngono nje kufanya uliwati, zote hizi ni uhuru wa kibinafsi sheria itambua machafu haya sheria haikubali ya Kiislamu na imeweka adhabu kali kwa watu kama hawa ikiwemo kupigwa mawe mpaka kufa ili kuzuia machafu kama hawa haki kama hizi kwa muislamu hafai kuzidai haki kama hizi kwa muislamu hafai kuzidai kwa sababu kihakika sheria haitambui haki kama hizi. leo kuna khatari mfano tutukulia Amerika Donald Trump ameingia kuwa ni rais na ataapishwa nafikiria mwanzo wa Januari atakuwa rahisi rais kamili sasa ni mpeule na katika kampeni zake na baada matamushi ya kuchaguliwa ametoa matamshi ambayo kwamba nia hatari au nia chuki tuseme hasa dhidi ya uislamu vidii ya makabila fulani sio kwa wazungu, Hispanic, watu weusi ya mali watu LGBTQ wanavyoita wenyewe sio wanajita LGBTQ lesbian sijuwi gay sijuwi transgender na nini nili nini hao pia nao wamekemewa na tafsimu sasa kuna hatari kwa sababu waislamu wamezihirishiwa chuti na mtawala na vikundi vingine vinaoitwa vikundi vya minority pia vimevirikiwa uchuki za mtawala wa pale kwa hivyo kuna hatari watu hawa wakajakaungana kwa lengo la kutetea haki yao dhidi ya mtawala kama yule kwa hivyo atakuwa muislamu yuko hapo hapo mu yuko hapo mimi mtu mweusi yuko hapo na liwapo muhimu nini tushirikiana kutetea haki zetu nani alikwambia anaweza kutetea tu haki zozote mwatetee haki zenu kama waislamu uteteeni kama waislamu haimaanishi kama yule hakupewa kama nilizo haki na wazatositambua kama ni haki ya kama yeye atambwa ni haki basi atetea haki zake Halmaanishi tukaunganisha nguvu zetu ziwe moja tutetee haki zetu kwa pamoja aiendi namna hivi Na ukitetea umetetea haramu vipi utatetee uliwapi kwa sababu tu utetea imani ya Uislamu hiyo imani ya Kiislamu imekukataza haitambui kwamba ile ni haki Na tutakujaona tuko hapa hapa tutakujaona utakuja uta waislamu poa wambo katika maandamano na pale pale na cheki Aisha tokea katika e, kampeni zake huyu bwana wakatoka watu wakafanya maandamano wengine wakavaa mavazi ya Kiislamu kuonesha kwamba ni waislamu wakiwa wanawake wamvaa viskavu viskavu na mfano wa mabuibui kisha na pale pale wamefunga maskafu ya Rembo, Rembo Nation wajijiitafinyewe. Hii ni kikundi cha mali watu ambao lana ya Mwenyezi Mungu iko juu yao. Vivumtachanganya na vitu kama hivi. Na wakatoka wakatetea na kumpinga ndo nataka wakatule tu wafanya kampeni hata hajakuwa ni rais hajakiwa rais ndo mtakoje kuona vitu Hazitetei haki kama hizo. Hazitetei. Na wanafanya usujdi kihakika mambo kama haya kuonesha kwamba kuna makundi yanotetea haki za kibinadamu watatetee waislamu. Lakini tushirikiane pia tutetewe na mali watu. Tueni pamoja tuwe na nguvu. Umoja ni nguvu, wewe si umoja wewe. Ni uso Kwa hivyo hizi ni haki ambazo sheria za Allah subhana wa Ta'ala hazitambui hatufai kujitia na kuzitetea leo uingereza katika bbc tu kama mtaona zikienezwa wamefanya program ya Waislamu akakusanya waislamu kadhaa kama kumi sijui mfano nafikiri kama kumi ndani yake kipindi chenyewe kama wasema kama ile Big Brother ambapo kuna matangamano ni waislamu tu kuleke. Wakaeka waislamu kwenye mislamu, sio muislamu kwenye waislamu vipi atakuwa maeneo kama yale. Lakini ndio wakaita waislamu kwenye mislamu mitali ya Kiislamu. Waislamu moderate, waislamu Hanifi uko ndani huko. Sio muislamu mwanamke, sio tofautishwa vipi na msikimu mwanamke sehemu Uislamu namna yake ndani na nani na nani waishindani huko anafikiria eh, labda kuwatupwa maswali labda sielewe haswa kwa endelea lakini kuna kama monaka shaba baada ya muda fulani Wanajadili yule tatetea wake yule tatetea uke wake huwa tatetea misimamo yake vikali huwa tatetea uislamu wake poa yule tatetea kwa ufupi ni waislamu wao kwao vurugano huko ndani yote ni kujaribu kuleta fikra ya ya kuleta ule usahali kwamba muislamu aweze kuwa ni ni wapi muislamu aweze kuwa muislamu poa pagawanywa kimakundi muislamu ni mmoja tu anasema la ilaha illallah muhammadur rasulullah ayo ni mwanamume zake kisheria ana majukumu yake kisheria na mwanamke vile vile ana maamrisho na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lazima nijifunge nayo. Ufaa kunywa pombe, nikatashe nayo. Ufaa kutenda matendo machafu au na uliwati komeka Ni wajibu kusali sala za faradhi, tekeleza na mfanuote. Lakini hakuna Muislamu sampuli hii wala Muislamu sampuli ile. Sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kupambanua haki za waislamu katika hali tofauti. Na kutubua majukumu jua mashingo yetu katika kutekeleza Uislamu, nao ndiyo wale maamrisho na makatazo ya Islamu. Kwa hivyo haki hii ya tatu hatuihesabu ni haki kamwe kisheria. Kwa hiyo hatukojehusisha nayo. Lakini haki ile ya kwanza kama tulivyosema itatafutwa kwa njia ambazo kwa ambazo zinajuzishwa Kiislamu njia gani mfano kwanza hayezekani kwa mwislamu kwa mfano akafanya biashara ambayo asili ni ya haramu kama kuuza tembo kama kuuza dragi kama kuuza mwili wako kwa kupata pato la kidunia kisha anye mtu akakudhulumu unamuuza bidhaa ile ambayo hairuhusi wiki kuuza lakini kwa mujibu wa mfumo huu no, naruhusiwa naruhusiwa kufungua baa kinoislamo itambue kisha mtu akudhulumu asikulipe pesa zake utoke moja kwa moja ondoka shtaki kutini hiyo hairuhusi wikiislamo kwa sababu si haki ambayo kwamba sheria inatambua ndio mfano katika guruku ya tatu si haki ambayo sheria inatambua hufai kwenda kutetea haki kama ile asili ilikuwa hufai kufanya biashara ile kiislamu kwa hiyo kiwa mtu za basi uwezi kusema kwamba ni haki yako kuna haki katika sheria za Allah subhanahu wa katika mambo kama ama fungula mwanzo haki ambazo zinatowasaa kuzitetea ziko njia nyingi kasema waweza kwenda ukatetea kama katika mahakama zao ukatetea kwa chifu haki ya jamii mwenza kufanya maandamano kama haki ya jamii imepokonywa, ardhi ya jamii mtu binafsi amenyakua ambayo yafaa yuwafae watu wa pale watu wa mtaani watu wa mjoole ikinyakuliwa kuna haki ya kufanya maandamano maandamano ni mbinu tu ni mbinu ambao kwamba waweza kuitumia kwa njia ya dawa ni mbinu unaweza kutumia katika kute, kutafuta haki yako kama vile wale kufanya mbinu ya kukusanya saini za watu kulalamika malalamishi ambayo kwamba ni haki yenu kulalamika kisheria hampati huduma kama raia maeneo kama haya mweza kukusanyika mkakusanya uh, signature zenu kuonesha kwamba hatuko razi na swataka haki zetu ndendeni mkatetee haki zenu haijakatazwa kama vile kusensefazi ya mi wasinyamaze kimya dhulma inapotekelezwa wazungumze ni haki yao kuzungumza kama vile sheria imempa haki katika kuamrisha mema na kukataza maovu katika kuzungumza unapoonamuka juna vile. katika katiba hizi na kanuni hizi umepewa haki ya kusema ukweli simama na useme muhimu unachokisema ni cha haki ni cha ukweli si maneno porojo tu si mtu si urongo uongo kitu ambacho si chenu maadamu ni chenu simama muzungumze sensa wa yulisheni watu kwamba mna haki ya kusema msinyamaze msingie makhofu mnapoona dhulma zinapotendwa juu wa Waislamu simameni museme ni haki yenu mna haki ya kusimama na kusema na kuwahesabu viongozi katika dhulma kama zile hasa ndio kuna watu wengine wakwambia kwa sababu twasema kwa bahati kushiriki katika mifumo kama hii moja kwa moja kwa maana kwa njia ya ya, ya, ya kwa njia ya kutunga sheria na kumpeleka mtu maeneo kama ya bunge kutunga sheria wengine nakwambia tutatetea vipi haki zetu kwa nini hatutetei haki zetu jamii ngapi leo ziko katika nchi kama ya Kenya ambazo kwamba haina hata representative moja ndani kule na wanatetea haki zao na wanapewa haki zao isitoshe, wengine atakwambia madam wapinga kura basi pinga kila kitu mnanani ankombea usimopiye mnikie toka nje nchi usitafute pia haki yako gura ni gura ndio wapi na mkwetu hapa ndakwenda hapa mkwetu na nastahiki zile haki ambazo zitekelezwe juu yangu mimi zitekelezwe na kama hazitekelezwi uzas tafuta kwa njia ambayo sheria za Allah Subhanahu taala imenipa haki hiyo kuitafuta nitaitafuta na mfano kama nilivyotaja katika kutafuta haki kama zile si muda kwamba tusiiingie katika mabunge kwa basi ndo usitafute na haki nyingine kwa mfano utaambiwa kwa nini una kitambulisho nina kitambulisho kwa sababu ni haki yangu kuwa kama vile haki ya na passporti ya kusafiri maali madamu Ma ni raia hapa nipate pasipoti hapa. Nina haki ya elimu hapa. Nina haki ya matibabu. Naishi hapa. Lakini haimaanishi kwamba wapinga hili, upinge yote, au nje ya nchi Na dalili ya kujuzisha kwamba kutetea haki kama hizi ني تاتو كwanza ni hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ilikukwa kutoka kwa abdullah ibn amr ibn al-as akasema mtume sallallahu alaihi wasallam man qatala duna malihi fahuwa shahid wa man qatala duna ahlihi fahuwa ومن قتل دون دينه فهو شهيد ييوت اتكئي عليوا اتtetea mali yake ni hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja hali tatu ambazo ni za jumu kwa maana kwamba inajuzu chini ya hapo kutetea haki yako inajuzu katika daru kufru na darul islam vile vile hiyo hadithi haikufungwa katika hali fulani au katika maeneo fulani katika darul islam atakayekufa ametetea mali yake watu wake dini yake amekufa shahidi na katika dalilukufu akiwa ame, takufa ametetea mambo hayo amekufa shahidi kwa maana kwamba yajuzu kutetea yaliyo chini ya hayo na si lazima chini ya hayo una haki ya kutetea e, haki zako hiyo ndio dalili ya kwanza dalili ya pili ni masahaba kutetea haki yao mbele ya najashi katika maeneo ya habash. kama tulivyotaja Nyuma Amru bin al-As alipokuja kujaribu kumshawishi na Jash mara ya kwanza wakakusanyika na ku kusema manake nani atakaye nitolea kwenda kutetea kwa sababu salamu zishafika salamu zimefika waislamu waje kujitetea kulowo wake najash hakutaka kusikiliza upande mmoja baada tusema aliosema amru bin al-as akasema na waislamu waletu twajitetei hiyo kwamba wale kwa mawale, makomanda wake na mawaziri akasema tosha alosema ubona kwa sababu mwisho akasema tuasieni hawapo katika dini yetu wala hawakuingia katika dini yako tupeni ni watu wetu turudhi nao, au sisi tutapambana nao ya nini kujibebesha mizigo nini Na kusema kweli hawa si watu wetu. Hawakukubali dini ya mababu zao. Hawakukubali dini yetu. Tuwekee nini? Bahati ziende watu wachukuliwe na watu wao. Na Jash akatuma salamu waislamu waje. Nataka na mimi kuasikia ndipo akakaa mkao waislamu nane atakoenda kutetea kwanza na kutakwenda tetea nini au tutasemani wakamtabua Jaafar ibn Abi Talib ndugu yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam na binaammi yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam na wakaa hua kwa kauli moja anaqula alhaq kauli yao ikawa tutasema kweli niwe walo lakini leo tumefunguliwa milango ya dharura mingi na mipana mikubwa haina mwisho leo tuko katika mifumo hino leo tuishi katika nchi ambayo si za Kiislamu basi tuna dharura tuweza kujitetea kwa kusema urongo tunaweza kuchiriki na mifumo kama hino kupeleka viongozi watawala zote hizi ni milango ya dharura hawasemi ukweli hawa kutetea nani mashehe na ni wa, wasomi lakini kwa sababu ya dunia yao kile kidogo cha dunia wanaipa nyongo akhira yao nakwambia haina neno ni dharura tutumeni wa bunge wenda sheria jambo ambayo ni ushirikina jamaa wao ni haina neno kwa sababu ya kidharaura inajuzu lakini ajabu yenyewe kwa asili ya dharura ni hali ambayo si ya kawaida kinyume cha hali ya kawaida ni hali ya dharura kwa maana kwamba hali ya dharura kwanza yetaka kubadilishwa haifai kubakia hivyo hivyo itabaki vipi hali ya dharura hata katika nchi ambayo ikitokea swala za dharura huwekwa kwa emergency laws, kuwekwa kwa muda fulani watu hawawezi kuishi chini ya emergency law. Kwa hivyo hali ya dharura ile za kubadilishwa, ibadilishi wala hafanyi kazi yote kubadilisha. Pili, hali ya dharura ile utaifurahikia ya vipi wewe? Wao ulioziwani ambao naikiwa emergency law utakumbia. Ni hali ambayo ni ngumu yale ya kawaida huwezi kuyatekeleza mara mtangua magharibi kila mtu nyumbani hali gani au kutoka ukaenda mahali fulani kwa hivyo ni hali ambayo huziridhi hao wanaofungwa milango wa dharura ngoja yule anempigia debe ashinde uone watatoka na magharibi na magari wanaume na wanawake wa mitanganyoo kyafu unafanywa dharura zarura hizo ni mfano ile ruhusa Mwenyezi Mungu atoe kwa kula nyama nguruwe uifanyetana ndio sherehe ya harusi nyama nguruwe tabaki kwa zarura ila mahali si kawaida au ruhusa hiyo ruhusa gani kwa hivyo dalili ya pili ni dalili ya maswahaba kutetea haki zao habashi hiyo ndio njia ni ya sawa kwamba masahaba kuahabashi na kutetea haki yao inatujuzisha sisi katika leo ulimwangu tunaoishi leo la Darulufu kutetea haki zetu kwa sharti ya kwamba tutabatia na misimamo yetu ya Kiislamu haturegei nyuma wala kulegeza misimamo wala kuingiza mambo ya haramu kusema urongo si kufanyaje leo wangapi katika mashefu wamejuhushisha ariba kwa milango ya ya dharura kuwa na nyumba leo ni ni jambo mboa jambo la msingi na nini tukuwa mkopo ni dharura hii subhanallah kila kitu leo ni dharura milango ya mzarura imekuwa mipana lakini niangalia maswahaba hao kauli yao anaqula al kainan kaima ma kan tutasema ukweli na liwe kama tutarudishwa maka na kitesoe huko na tuulile basi na liwe lakini haki tutasema na siku ya pili aliporudi tena amru bin al akamshawishi tena na Ja'sh wakasema tena yale yale tutasema haki liwe, nitakalokuwa hiyo ndio wa Uislamu na Waislamu katika hali kama hizi tatu Ni Mtume sala الله عليه kuwaruhusu baadhi ya Waislamu ambao kwamba hawakugura kutoka Makka kwenda Madina na walikuwa wana uwezo wa kugura akawapa ruksa hiyo kwa sababu alijua kwamba wana uwezo kutetea haki zao Dalili ya tatu ni Mtume صلى الله عليه kuwaruhusu baadhi ya Waislamu ambao walikuwa wana ndia wa lakini wakabakia maka akawapa ruksa hiyo akijua kwamba watu wenyewe wana uwezo wa kupata haki yao na kujizuia na dhulma kama tulivyomtaja huyo sahaba Nu'aim ibn Luham alibakia maka kwa sababu kabila lake la Banu Adi lilimzuia na wakamuahidi kwamba tutakupa wewe hifadhi katika dini yako utaendelea na ibada zako na hakuna mtu yoyote atakuzuia na kukugusa na kumwambia kwamba wewe unawasimamia mayatima ukiondoka nani atakapata yasiimini kwa hivyo akabakia kule kwa ruhusa ya bwana mtume swalla salam mpaka baada ya miaka kadhaa kisha ndio akagura kwenda Madina kwa mtume swalla allah alayhi wasallam kwa hivyo hino pia ni dalili kuonesha kwamba e, ya juzu kuishi katika hali kama hizi na kutetea haki zetu lakini narudia tena haki ambazo sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala inazitambua kwa ni haki zetu na kuzitafuta kwa njia ambazo sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala iliotuwekea kuzitafutia kwa njia ambazo ni za halali kwa kufupi kwa njia ambazo ni za haramu kusema kwamba tutastafuta haki zetu hata kama sheria inaitambua ile haki lakini haitafuti kwa njia yoyote tu kwa njia za haramu lazima iwe ni kwa njia ambazo ni za halali kwa mbinu yoyote Amazon 22, Amazon 22, ambazo mtu anaweza kuzitumia ambazo ni za halali basi hizo ni njia ambazo zinakubaliwa na insha Allah eh, kwa haya machache tutatoa fursa baada swali moja kabla Hatujafunga modem